Краще помилитися, ніж подумати про людину щось недобре. Ну і як? Був під дверима конверт? Був, спокійно відповіла вона. Я навіть зберегла його, хоча гроші витратила. Заплатила своїй домашній помічниці. Лана дістала шухляди звичайний стандартний конверт без жодного запису на ньому. Містер Марпл навіть понюхав його, як це робив слідчий із діамантової руки. Але Шанельлю номер 5 навіть не пахло. За друге замовлення з вами також розрахувалися. Він починав тратуватися. Поки що ні, адже першого разу гроші з'явилися через чотири дні. Ось чекаю. Скажіть, що змусило вас порушити правила вашої фірми? «Благаю вас, не кажіть про це нікому, я лишуся без заробітку, я просто пропаду!» – прошепотіла вона. Ця жінка була дуже приємною. Такий голос. Вона соромилася сама себе. До того ж вона сказала, що має фізичну ваду, і це розчулило мене. Зрозумієте, я ні в чому не винна. Лана схилила голову і витягла звідкись маленький мережений носовичок. Рука з носовичком зникла під завісою кисеї. Мабуть, жінка витирала сльози. Роман Олексійович був розчарований. Єдиний вихід можна було б представити до ланених дверей спостерігача, але він був впевнений, що грошей більше не буде. Жінку просто обдурили. Нарешті маленький носовичок знову опинився у її кишені. «Я вам хоч трохи допомогла», – запитала вона. Він зам'явся. Про щось незрозуміле і нарешті випалив, дивуючи своєму нахабству. Ви б мені дуже допомогли, якби у вас знайшовся коньяк або на крайній випадок горілка. Хвилиночку. Лана майстерно виїхала з кімнати і так само швидко повернулася з пляшкою десни. Перша щарка подіяла заспокійливо. І він навіть насмілився запитати, чому вона в капелюсі. Коли в мене гості, я ніколи його не знімаю, сказала вона. Не хочу псувати враження. Краще дивіться на руки. Руки в неї справді були красивої, аристократичної форми. Вона увімкнула нічник над диваном, і в короткий мить із поглядання її обличчя і фігури крізь темну вуаль, роман бачив відблиск чорних зіниць. Очі у неї, мабуть, були великі й вологі, як у туркені. Робочий день закінчився, і містер Марпл міг трохи посидіти у цій приємній затишній обстановці за чаркою свого улюбленого ужгородського кон'яку. Й... Не дивитися цей серіал, тобто як там його, саме зараз починається, розколоте серце, здається. Матір Божа, про що це він? Ідіот, повний кретин, подумки вилаяв я в себе містер Марпл. Вона засміялася. Сміх її був хриплуватий. «У мене й телевізора немає, він тільки заважає». Після чергової чарки Роман дізнався, що близько 15 років тому Лана отримала травму на виробництві, після якої одна частина тіла лишилася паралізованою. До того ж один бік обличчя звело судомами, тому вона завжди носить капелюхи з широкими крисами. Поки вона говорила, Роман намагався проникнути за щільну кисию, що закривала півобличчя. Йому здавалося, що вона бреше, адже те, що він бачив напроти, усе більше подобалося йому. Тендітна, витончена фігурка у довгій темносиній із полиском сукні. На приступиці крісла вимальовувався загострений носок лакованого черевика. Усе вишукане, дороге, навіть шовковий клаптик носовичка. «Я, мабуть, збочинець», – подумав містер Марпл, знову відчуваючи нижче від шлунка гарячу кульку. «Ну, мені вже пора», – піднявся він. «Що ж, можете колись завітати ще?», – сказала Лана. «До мене не так часто заглядають гості. Я буду вам дуже вдячна. Обов'язково зайду. Якщо буде знову подібне замовлення, то негайно телефонуйте мені. Ось моя визитівка. Всього найкращого». Дуже приємно було із вами познайомитися, розкланявся містер Марпл, відчиняючи двері. До побачення. Вступивши за поріг, він не міг утриматися від того, щоб не кинути останній погляд на прикуту до крісла фігурку